Löydän lähin myymälämme netistä leipomo. Herä, pahvi. Herä pahvi. pahvi. Joka arkiaamu kella seitsemän. Studiossa Taika Mannilla ja Veikko Kiritfestarit on jälleen kerran täällä. Lasten oma kaupunkifestivaali skiri järjestetään kalliossa kulttuuripihalla lauantaina ensimmäinen elokuuta kello 10.3. Mukana muun muassa leijöja lejä, karointi vesileikkejä. Kirit visko. Uli perhe lauriki ja katso lisätiedot Skip tai Facebook. Kuuntele ystävää. Radio Helisinkin. Suora lähetys on Pikku pikkukeen ensimmäisen levyn nimi, ja siinä lähti liikenteeseen. Piti laittaa nuo fanfaarit tuohon alkuun vielä, kun ennen kuin alkoi Pikku Geen spesiaali liikenteeseen. Hetkinen, me laitoin nyt, joo, joo, joo, molemmat levyt alkaa introllaan. Tuossa oli eka, eka intro levy ja tota, nyt me käydään tässä läpi koko pikkukeen tuotanto. Kaikkia biisiä kudella läpi harvaa kokonaan, koska aikaa ei ole. Tätä, minä muista kukaan henkilöä. Niin, tota, pyysi korvaukseksi Smurfit-speciaalista. Yes. Hypitykseksi sitä, niin. Niin. niin silloin kun mä luulin luista, hetmä mikästä on nyt oikein kieltä, niin luin luista, niin viestiä tota, niin viestiä, niin niin, niin perkele! Niin ennen kuin hän ehti e edes ehdottaa, että tehdään pikkukeespesiaali, kun hän siterasi sitä me, me ollaan nuorisokappaleita siinä tuli, Mulle tuli jo, ennen sitä tuli mieleen, että pikkukeespesu täytyy ehdottomasti tehdä <tri> kulkosii, Ei ole väliin suku puolel tai väril Kaikki tultiin äidistä, jolloin oma äiti Me opittiin käveleet että liikuttaisi eteenpäin Mennäisi samaa tietä, mihin se sitten meneekään Silt meidän olemassa olon tarkoitus Oman ja muiden olemassa olon arvostus Luodaan ja rakennetaan mitä vielä puuttuu Edetään mut muistet Mistä on tuntuu työllämme saadaan rumasta kaunista. Sillä me tehdään keskeinen rajcespaa visata. sitä, minkä vaan helmatta lootti. Mä en ole varmaan ikinä tehnyt näin ohella materiaalilla spessuen. Ja tunnin, no, tunnistan ehkä noin yhden kappaleen. Niin, kun mä kuulen itse 9 prosenttia viisistä ekaa kertaa tässä näin, niin Tää on opettavasti meikalaisellekin. Mikä ihmettoi toi kilinä tuolla on Tuliko se seuraavassa piisissä kanssa? Pikku juttuja oli seuraava. Tuossa oli siis Kylki kyljessä. Jee. Yeah. En ole, ole. ihan on kauheita, mitä mä täällä, täällä parhaillaan teen onkohan ne on pikkujuttu, mistä elämä koostuu okay. on pikkujuttu, mistä elämä juttu? koostuu Myyitä äh, hetki, niin äh, missä ne äh, äh, äh, henkeä. Ja varmaan tosi ja hyviä elämän, elämän opetuksia. oksi, koska et menetä luontoa tai perhet. hyvät ajat tulee. Huonommat menee, kun muistat vaan, huomata syksyn lehdet tyyntynee järve ja myrsky se vai kukaan ei selviä suuremmat jo tässä vaiheessa on tulossa. Tuota, ne olli leitholduetto. tuleva painaa elämä. Nette voisi turhempaa laittaa. Sade puhdistaa, talvi puhdistaa, mutta niin moni ummistaa silmät ja pudistaa päätä ja suunnistaa väärän kompassi avulla pääsemät määrän päähän. Vähän on paljon ja pieni on suurta, pienemmät tutkesta paremmin tulta, Muista, kun seuraavaksi katselet kulta, täältä se vaan näyttää pieneltä susta. Vähän on paljon ja pieni on suurta, pienemmät tutkesta paremmin tuulta. Muista, kun Katselet kuuta, täältä se vaan näyttää pieneltä susta. Pikkujututunahtuu, kun suurt arvostetaan, vai yksi jultalle saa maasta valko semma, yksi valon säde saa päivästä valosamma, ja yksi hyvä teko tekee susta Paljon suurta, rumaa ja turhaa, tehkaita, jotka koskee taivaalle, uskoat paljon enemmän, kieltä ja kaunista muistoja. Meillä on nuoristo, meillä on on itsessä elämä, laituri kun sauringos kesällä, ei kaleske lehti, tie vieres keväällä Me ollaan jo voit kuollaan täällä Miltä tuntuu, sen ite voit päättää Löydätkö valosan puolen vai pimeen vai ite voit poimia Silt kivelt sun kirveen vähä nuoristo, Kaikki kasvaa, lapset varttuu, virheistoppi ja kokemus katso. Lapset varttuu virheistoppi ja huosta. Minne ikinä vie elämästie, älä annottaa tilaisuuden luisua käsistä. Joo, mä ku laillaan, kronologisesti, että eka levy ensin läpi alusta loppuun ja toka levy alusta loppuun. Vaitsi tuota nuorisobiisiä nyt voi sitten so soittaa muutama kertaa tästä, koska se nyt on ainoa suurin piirtein, mitä sieltä tiedetään. Toi, toi kiertotossa on. Mä en vain kerta kaikkia ihmettele. Haluatteko te tätä lexinspulata mikin kiinni? Jaa, yeah. yeah, jaa, yeah. Vaan mietin tätä tyttöä kun olin yksi näinen Se oli kasilla ja oli ni läine Tosi usein koulun jälkeenkin mä näin se tyttö kans kanssa jäi kylälle Yhten ilta oli disko johon kaikki meni taas Kuten mäkin yhden lätkä friendinkaa. Se tyttö tuli pyytää mua tanssi partneriks mut pelkäsi Ette mä osaani taskeli Frendi lähti senka ja en katto kun ne meni katelisen ja seuraavall viikolla ne seurusteli Se tuntui niin epätodelliselta ja väärält Vihan sen itelleni mietin miksi mun piti Jäädä. Mä tiesin, että moni tyttö pitää musta oikeesti, silti vaan mietin tätä tyttöä. No joo, kyllä pitää pitää. tyttöä. Mä tiesin, vielä. Joo. laittoi, hauska tässä on se, on se että mä oon ihan oikeesti sen ikänen, että on oon oikeesti fanittanut pikku Se oli kova täyttä kultaa. Halusin mennä naimisiin pikku kanssa. Wow. Soita siellä, perhe on tärkein, missä pikku G koko perhe räppää. Takula kuulee, soita kaikki piskelee läpi. Ja, pikku g, ja käyttää g Gmailia. Muistakaa se. Ja ei enää hengannu munkaan ilmaa että se puu siitä Ja yksi piisi ennen ennen oli Lighthall duetto Dia mulla mielessä juttuja, olisi pitänyt ennen kuin meni Tuossa oli puuntella idea featuring Jenni. Tässä on päiviä vaan featuring Elisabeth. Ja kohta tulee, kohta tulee jake. Featuring Old Led Hope. Ja yomu päivä kaikki menee reisille Ja E-flag jo nousemassa ylös. Kaikki väsyttää mä jutun tv nete. Mutta pähteksiente, tekoja Na Napari friendly mut ku onpa al on tykenille. Ekalevyhen myy, oliko se jotain päälle, 150 tonnia tai vastaavaa. Niin... Siellä on ihan takula ihmisiä, joilla tämä on, levy on ollut ja on kuunnellut sitä niin, että ihan, ihan oikeasti, no muistelmia vaan sitä niin. Jaa, tiella, on Joo, nyt ennen kuin lähtee lähtee Ollie Lindholm Ollie niin soimaanin laitatas laitatas laitatas vähän vähän vähän introa Äsken saamamme tiedon mukaan vuosia sitten teinimuusikkona uskomattomaan suosioon noussut Jake on kuollut. Hän oli kuollessaan vain 24-vuotias. Poliisi ei ole vielä julkistanut kuolemaa liittyviä tietoja. Jake Peri Sänsä taloja kävi siellä, mutta jos ettei tuskatu hävi siellä Siellä oli liikaa muistoja lapsuudesta Muistutuksi ettei ne voi yrittää uudestaan Saada faijankaa välejään paremmiksi. Molemmat voi voinut antaa toisille anteeksi. Mut se kaikki oli nyt vaunohdettava Piti liiku eteenpäin tulevan kurotettava. Jake päätti myydä pois sisänsä talon. Ei välittänyt raaste eikä pyytänyt paljon. Tavaroita kerätessä löytyi kellarista. Jake nimel nimellä varustettua kustines skitta. Se ihme tytti ei... Mikä auki, mikä auki. Tuolla on tullut viestiä tuosta noin. Äh, kädet ilmaana mulla on. Siis äh, Eveellä on ilmeisesti pik Pikku levy. G-voimat revivät G-mailia niin, että äh, G-stringit on kovilla. Äh, Beninio on nähnyt pikkukeen livenä ja Eve on osannut äh, lyrikat ulkoa. Mulla on pikkukeen nimmari jollakin JB002. Huhhuhhuh. Sota Romeo ja Julius. Oli kova biisi, kun oli 12. Tuli itkut, soitetaan. Me ollaan nykyisyys. Tuli viesti tuolta. Haluan tuon huidun soittoääneksi. Kyllä Olli Lindholm Kova jätkä, vittu, on kova. Jokainen hetki on, jokainen hetki on seikkailu arvaamaton. Myyn just mun vanhan räjähtysvaran levyyn. Viisi, viisi settiä pyysi Jonnelta. Jonne, parka! Ja ke ollut kuullukkaa. Et voi ja olisi koskaan tehnyt musaa. Tää sai sen miettiä se isänsä vaan lisää. Usko se ei tiennyt siitä. Jokainen hetki on seikkailu arvaamaton, eikä ostavan kuvia ja kitaran Soitti sillä isän muistoksi joka keikka iltana Mut pian sen jälkeen No tulehan niitä muistoja, tulehan niitä muistoja. Tota, mä oon esittänyt pikkukeita koulun kevätjuhlilla. Tää jake on niin herkkä. Meidän tulla itku, niin herkkää on. Jake menee ihon alle. pikkukee jake Suomen Eminem. Tämä totta, toihan ihan täysi kopio siitä, niin... Aari, miksi olen työllistetty? Miksi en ole vuorokautta humaltunut? Paskista varten kreenkysy. Ja Olli tuli viesti ihan jätävän paska. Di-di-di-di-di-di-di. Kun haudatti, jake halus lopettaa ja masentui pahasti. Sille ei ollut tyttö, vaik se saanut, kenet vaan oli Ulkonäköä ja status, se oli yksinäinen ja tuis olonsa tyhjäksi eikä musan teko enää ollut hyvää syytä, vaikka jokas me jo ja engi tuli keikoille muista kaupungeista asti mutta kaikki niistä tuntui niin kaukasilta, Ei ollut läheisiä, jotka auttaa piskaa Eteenpäin kukaan ei sanu jake Se lopetti musan ja osti mökin landelt Siellä se asui yksin keskellä metsää Eikä kestänyt kauan, ettei se kiinnostanut ketään Kun se kuoli syyttä Eikä kukaan saanut selville kuolin syytä Nyt se makaa ihan sen vaijan vieressä Isän kyljessä niin kuin viimeksi Mä... pienenä Kohta Jaken kuolema oli kaikissa Sitä Luulin että Olin ulina oli Ari, okei okay. Kaikki muisti sen kirkkaana tähtenä koko kansa suuri sitä Tää ei Tää kyllä niin klassista Me soitti Jaken musaa taas mukan laulaen Vei kynttilöitä ja kukkia sen haudalle Muisteli sitä Osana <laughs> Pauluksen mielestä onpa Olli Kökka laulumaan. Ihan Se akustinen skitta sai uuden kaiveruksen. Ja ken vieressä kuvannat kaverrukset. Nyt hän kertoo. Kaikin tuona käteen kilpailussa, jossa etitään joka vuos muorta tähteen. Mm, mm. Paskalistassa Pikku g -spesiaalia. Nyt Pikku G on tapas. Parempaa kuin koskaan, mutta kuka vielä uskoo ja kuka vielä ostaa? Vaikki ok, vittu, levy on vaikein. Pitää olla uudet tyylit uudenlaisilla laihe. Ei kaksi oli vaan hyvä, tuuri, muttei ei painei. Nyt on mitä puolustaa, myynti ja mainet. Pakko vaan viisit ja löyttää. ja että tuuliat ei joudu pettymään. Pakkoja saa, ja yrittää, vaikka sit tuon onnekin jos... Ei helvetti, mitä mä jakessa näin päin. Tuet mun kynitään. ne toisi jo hukkunut, jos jokainen kanen päälle. Osaan paljon, rakkaat, nukui se se tuli helposti ja niin se voi myös mennä. Entä jos herää joku aamu ilma tukee? Ilma yleisö ja mun pistukkuu tulee. No tuu tohtas. Voi joskus pelostaa välillä on ja sittaa taas helpottaa. Se ei saa jäkkyä, kun jäkkyä, Joo, muutama vuosi tähän ryttyi g takas, vaikka joskus pelostaa välillä on ja sittaa taas helpottaa. oli, olit se mestari on takas, oli muistaakseen G-palusignetta. Se kaksi ikkua julkaisi, selkeästi jälkeen ei kuulu mitään. Mestari tuli takas ja joo, se siitä sitten... Ihan vaatimattomasti, mestari on takas. Mutta joskus en ole, haluun antaa teille kaikkeeni niin kauan kun jotain aineetavaa on, ja sen mä laulan jotain mikä koskettais teitä ja auttais jatkamaan, Tulemankin jatsamaan melmessä kauppaan, jatkuu jo ajo enemmän taito ku kerran, mut mun elämä on. miten pikkukiaan joka biisist back, kysytään kaksot ja seiskat, painaa mieluummin valheet kutosi seikat, yrittää tehä musta jotain turhaa juttuja, soittanut koko tunnin vaan tota Olli duottoa ajatetaan <mukkia> se harkintaan, aletaan se harkintaan joku pelle, musiikki, mä oon tullut takas, vaikka like joskus pelottaa, välillä on arka ja sitten taas helpottaa Se ei saa näky, pakko jatkaa Mä oon tullut takas ja mun on pakko jatkaa Mä oon tullut takas, vaikka joskus pelottaa Välillä arka ja sittaa selkottaa. helpottaa Se ei saa näkyä, pakko jatkaa Mä oon tullut takas ja mun on pakko jatkaa No ei ollut, ei ollut pakko jatkaa sitten kuitenkaan Ei ollut kuitenkaan sitten pakko jatkaa Noustaa ylös, noustaa ylös, noustaa ylös Koska pikukin on tullut takas, niin eiköhän, eiköhän lähdetä me pois Tota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 Flow. Suvilahdessa nähdään ensimmäistä kertaa Suomeen saapuva Beck. Flow Festival Suvilahdessa elokuun 14-16 päivä. Lue lisää flowfestival.com. Liput myynnissä, lippupalvelussa ja ticketissä. Ystävät, hyvät, musiikin ehdoilla. Laadusta tinkimättä Tarinat, taustat, menovinkit Vai uke k You must be crazy Lauantaisin ja sunnuntaisin 10.12. Kuuntelet Radio Helsinkiä. Ja jaa, tää on se ilta, jota kaikki ottaa, Joka saa sut unohtaa, su huolest vaan. Kuit, et valmis autuu, ja meikkaa. Raava ja halu päästä shake. Jävä tenga ja vena frendi enkaan, kuuntelee muusata tai tiikaa telkkaa. Tekkaa kelloa, milloin pileet on päällä. Niin on odotettu, niin ettei viilis voi jäädä, tunnelma nousee, kun matka Joo, Kyllä, varmaan, pikkukin kävi aikanaan alasella. Mukki nimessä tämä oli palkintona kolme menestyksessä. Ulisak säve Keikan alkua odettiin, viikunta lattialla istoinen, mutta juuri ennen keikan alkua rehtori komessi sylös! ylös. kosketus ilmas on taikaa. se on tää ilta ja vielä. Rehtori tullut tulevaisuudesta ja Tää ilta on frende ja musa ja aina ilta on kaikilla kuuma. Tää ilta on naura ja juhla ja tää on se ilta, ku kaikki on mukaan. Mä en tiedä, että keellä on muitakin biisejä kuin se nuorisojuulatus, että tämäkin vielä piti kokea. Ilta on ja juhla ja tää on se ilta, ku kaikki on mukaan, kun maasku ove siellä rusan jo möykkään ja pitkä täydä, Joo, jatketaan Kuunnellaan edelleenkin tätä kronoillisessa järjestyksessä ja pitkä levyä. Suora lähetys. On päällä kello 15.20.43. Päivä meni tödes alkaupunkin, rendinkaan keskus Tässä on ensisilmäyksellä, Teattori Elisabeth. Niin takas ja toiset oli kuivi, heitettiin läppää. Arvosteltiin niitä, jotku jotkut oli nenä ja me nauresin sitä. Se oli normaali päivä 16 vuotiaan kesä. sit Näin tytön on kun on kun elävän. Hupea, laikka, luksus, droppa, Muistakaa, te, tikka, tikka, tikka, se oli jotain eri laista, luksusrompa. Muistakaa, tässä on Suomen epäuskottomin räppäri. Nurmijärveläinen helluntalainen keppulainen. Noinaus, kytke oli jotain muuta kuin nämä toiset ja muut. Luiku tuossa vähän aikaa, kuukaa muutama kuukausi sitten, että Nurmijärvelle otetaan ensimmäiset pakolaiset. Huhuhu! Että niin, ei nyt ei, etten saa Mä oon, oon paattanut tuota persus ja mä ajattelin, että kun joku siellä löytää että ei teke jotakin radikaalia, niin sitten, sitten laitetaan persuspessu pyörimään. Mutta tota, ei, nyt, sen se, se verran tuli, tuli ohjelma, ohjelma tota, niin Radio-Hasinkissa, sitä sitten tuli asiaan liittyvää toimintaa, että odotellaan vielä vähän aikaa, niin kun tulee sitten seuraavaksi, seuraavaksi tulee persus mutta seuraavaksi jossain vaiheessa tulee. Pahempaa, kuin eläminen täydes valjessaan. Jaa olen yksin kotona hävettää. mun kuuntelemenne hävetttää tota, lietolaittoitoa on pasteah hyvä aihetta ja tulee niinku ne mun kundikaveri korvat vuotaa ja verta tuossa sohvalla mulla oli teinä pikkugee levy kans se oli ihan aito poltettu ja levy ja sinä siinä, levy, huu, ja siinä luki ihan itekirjoitettu pikkugee selä räihdysvaara milla makka laitatto on viesti kyllä se on kyllä ei te olitte nuorisot te olette tulevaisuusit Hyvin pitkä vitkukele kävikin sitten joo. Jualaisuudet kasvaa sua itteä suuremmaksi. Siit jää kiinni tässä on piisimättä vanheen. Koste tuota enää, mikä mitä kuuletkaan, varassa ei luota muihin, kuinkas muutenkaan. Vinusta valehtelee, onks se arvosta, kuinka paljonsa muita alposta, vaikka joskus tarvitaan valmiin g hän sai olla että 6 691 ääntä mustaksen eduskuntavaaleissa. Ei sitten oikee, oikeesti oikeempää. Oikee Pääsi ihan ihan Matti Vanhanen kävi, kävi siellä tota noin niinku toi g GG ja ilmoittautui ehdokkaaksi tukemassa sitä. Ei oli muistaksen nyt liitte se oli siinä sivujutta näinpä pois ja ei lähellekään. Mistä johtuu? Tietekin kuin jos äänestäjä kunta oli silloin noin 10 vuoteensta niin Hei, mikä tässä on? Miksi? Miksi tämmönen, tämmönen alku? Tässä on kappaleen nimi on miksi. Tämä on miksi. Se on, tämä on ilman kysymysmerkkiä. Miksi on helevetin hyvä. Piisin nimi pikkuke-tapauksessa ja koko, koko pikkuke-tapauksessa ylipäätään. Miksi, miksi? miksi? Se sekin vasennusta ja paha piilis, saanut miettiä, miksi kaikki on just näin. Sotaa ja vihaa kaikki seinien päin. Miksi on helpompaa, vihaa kuin rakastaa, ihmiset mieluummin saa kuin parantaa, ihmiset mieluummin varastaa kuin antaa. Tavoittele Kysymys, kirjoittuko pikkukeinään, itenään jumalariimit? Kyllä, se mukeskittää se. Sitä se vähän kyllä kunnostaakin. se se että maailmassa on vaan pelkää rahaa. Lapset ahdistuu ja kasvaa pelkään pahaa. Miksi me tuhlataan, tavaraa haalitaan. Miksei ei voitais ottaa vaan mitä tarvitaan. Miks kaikki voi antaa, niin kaikki saa. Miks ei vanhemmat kasvata lapsia. Miks me tehdään Nii. just niin kuin me tehdään. Miksei me mietitä, minne me mennään? Miksei kuka enää muista halata? Miksei kuka enää muita rakasta? <tos> Miksei kuka enää muista halata? Kyllä nyt tuli, nyt tuli paha. Minne me mennään? Miksei kuka enää muista halata? Miksei kuka, Miks kuka enää muita rakasta? Me haluu muka Toi oli kyllä nyt, oli kyllä nyt, on kyllä maailmassa vääryydetty, kyllä maailmassa väärä. Miksei kuka enää muista halata? Ja nyt hyvät naisteerat uutiset, skitti, Featuring, Lauri Karhuvaara, MTV3. Tämä kestää... Tämä kestää peräti 19 sekuntia 53 osaa. Tämä on suora lisäuutislähetys Helsingin keskustasta. Ympärillä tapahtuu jotain aivan uskomatonta. Joka puolella on massoittain lapsia. He valtaavat Helsingin, he tukkivat Mannerheimintiä ja pyrkivät eduskuntataloon. Jotkut heistä näyttävät olevan matkalla myöskin pörssiin. Kyllä, näin oli. Ja joku kakara pyrki tosiaankin sitten mutta Siinä vaiheessa tietenkin GQL oli täysi Nyt me ollaan kuunneltu eka levy läpi Vika-biisiä. Lukunottamatta lähestymme op, ö, tota noin ohjelman puoli op, väliä tässä näin. Niin... Ollaan hyvin aikataulusta tässä näin. Valta lapsille on kappaleen nimi. Helvetin hyvä idea! Kaikki valta lapsille! Ah. Ja mie pidetään mielellä, että alle 10-vuotiaat, niin sitten sitten heiluu hyvä, sitten sit, sit on sinno, on, on helvetin hyvä idea. Kunnelas, nyt kunne mitä, mitä Kikulilla on tuossa tohon liittyen. On kamalaa nähä nyt, kun kattoo maailmaa, kuinka paljon paha-aikuiset on saanut aikaa, vaikka koulutusta koulutusta. Päättäjissä ei oo vai kaikki aina kumartamas dollari tai euroon, sotia riistämistä, vastuusiirtämistä, huonoja lausuntoja, sitten niiden kiistämistä. Jos ne hyötyy, mut muut kärsii, mitä siitä? Eiks kuka muistaa enää rakkautia välittämistä? Kaikkeen on ratkaisus, pommi ja... tulee, on, on koska tulee salalala joku kappale. Se tulee yhdessä pitäisi jälkeen. Mitä kanssa tarvii, paremmin kuin kansa itse. Ja se on harmi ja muiden tarve se yhtymä kohti. Ne tarvii jotain muuta, mutta muut ruokaa ja kodin. Niille pakolla, viesti, mulla on tosi paha olo. Kuuleppas tervetuloa kerhoon. Mikä on Si lapsille jos tuntuu siltä nyt uutiset saasut vaan surulliseksi. Anna valta lapsille se niille, Se säästäästä maailmaa ja kulttuurimme. Anna lapsille jos tuntuu siltä nyt uutiset saasut vaan surulliseksi. Anna lapsille se niille, Se säästäästä maailmaa ja kulttuurimme. Lapset ei kaipaa rahaa tai mainetta. Kaisotat Raiders varan XXL trippla platina version. siellä on kolma hieno live -vetoja. Olisikaan syynä ollut pikkukeen poliittiseen muita, floppiin se, että ettei kepun äänestä äänestäjäkunta ollut valmis geen urbaaneihin viitteihin ja katuus <laughs> riimittelyy ei ki laittaa <taakkeen>, ei missä viipyy pyy Romeo ja Julia mutta älkää soittako sitä poliisi varoittaa mustasta jäästä, kun Romeo kuolee itketään jo valmiiksi oho syypää. Kaikkeen vahan on vallan halu. napalta valta lapsille, ne ei valta halu. Ei jos ei joku muutu, joskus lapset valtaa kadut. Ja jos niinkään huonosti, on valmis kattaa vastuun. Anna valta lapsille, jos tuntuu siltä, nyt uutiset saa no, vastuun. Laitetaan välisoitto tähän näin. Välisoitto. Vaihdetaan leviä. Ba, ba, da, da, da. Vassi taikkun alla, Zika-jengi, jotka kanulla dallaan, Zika-jengi, huokee kalalla palla niin monella kulkijaa tiellä samalla. Yksi on bunkari, pääsi rokeesi. Mä Ja eiköhän tota, otetaan, siirrymme nyt tämän seuraavan levyn pari, jonka kuuntelemme koko ku kronologisesti läpi, niin otetaan tähän fanfari. Nyt nice tehdä, Pikku esittää albumi No niin, Pikku G. Nyt on nukkumaan meno aika. Okei, okay, mä menen nukkumaan. Tutsi. Mä vajan nuppit kakkoon Suomen nuori, puumin pieni, suuri, nopein, kuin ikkunat. Suomen nuori, puomin nu suuri, nopein, kuin ikkunat. Suomen nuori, puomin pieni, suuri, nopein, Suomen nuorin, puomin pieni, suurin, nopein, komein, ikkunat. Hey. Suomen nuori, puomin pieni, suuri, nopein, kuin ikkunat. Suomen nuori, puomin pieni, suuri, nopein, kuin ikkunat. Suomen nuori, puomin pieni, suuri, nopein, Look at Eastside Nurmijärve, to Big G. Hoho! Nurmijärvi! Look, he said it! ei don't ei if it's not! It's not true! All right! Hey, now there's Nurmijärvi there again, Nurmijärvi! Hey, G! Royal Family! Royal Family!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 Nurmiarvi, Rai Rum, nurmiarvi, Rai pikku Nyt tää on mahtavaa, mukaan! korot vähän Hyvä beppe, hyvä beppe, mi beppe, mi beppe, peetti beppe, mi beppe, 1, 2, on 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, Toinen vaan rassaan mopoo ja pelaa lätkää Kiroile ja väntää väliin tunni smartti sätkää Pumpa euro poppii liian lujaa Tai mopolla kraapit Ja taas on hoppari päässä aina nuori päälkani hukpari ja vauhtapuuri Isot lekkari aina puolitaanko Suutta maali pitää seiniin Me ollaan nuorisoo meillä on kuumeen vai suu Kaikki kasvua loppu Kokkeleja ja pappaleja räätä ja pettä Peska metsä, joi sinut, jokainen meistä ei itse, metsä, meistä on. Peska Nuoret joi sinut, jokainen meistä on. Peska metsä, joi jokainen meistä on. Peska metsä, jokainen meistä on. koulutuksen Nuoret joi sinut, jokainen meistä on. Peska metsä, on. Peska Uh, uh, uh, niin paljon, miksi mulla on isot housut? Tää on nuoren uh, on mitä on mitä ei on mennyt tekemään. Täällä on muistarjamat, täällä on ja menen eikä saina edes liity tulee pysy mun sydämeessä aina, kun ei seestä mua Nyt varmaan. <lipiitin lesa. lipiä> nuori nuori tuomittiin koulutuksen takia, katso kuvan Tuli sop, me, me ollaan tulevaisuus Kaikki kasvaa, lapset varttuu Me ollaan nuorisot. Nuori Siinä oli hieno tulevaisuus, kyllä pikkukielellä Rattioppa, tuoppa, tuoppa, tuoppa, tuomioja Ketkä meistä Jokainen on, on, Qué paremmin para mí tú le masticas gamete yo siento mi Sua keikalla milloin missä? olla selväksi, että me ollaan nuorena. Hu hu vaikeeta. Mä lann punkeepa, tulee tappioita ja ke hyvin vettä. No. Tässä nyt oi kervetti kunnellas nytte. Näi. Moi pikkujaba. No, Pikku no pikkujaba. No no, no. Joskus on vaikeeta. No. Punkeepa, uh. tulee no. tappioita. Ja... todellakin taka pakkee. Joo tää ihan perseen Ei pidä luovu. No ei todellakaan. Paikat punttuu, vaikka tuo vaikka Eikö kulta tietä, mitä Tuttu story. Joo, kyllä kyllä kyllä mutta kunella kunlasviel kunlasta vittu tämene Hei, moi. Ciao, ja Yeah, ciao, ciao, ciao. Jätso aika. on siltä huijo sasu vaikeeta. Mä pelore mitä kaikki ei, ois vaan nuori kerrota joo, pahetta periksi. Joo, älä älä veti joo. Katso. Joo, kyllä, kyllä, kyllä, kyllä, kyllä, olen kyllä Käy, Tuttu kertostori, sen vanas astella kerrossa samas päällä. Ei, ei, nyt, nyt, nyt, nyt, nyt, nyt, Mikä tää kunnianhimo Moiesta mika, suojesta mika, tahta sinä, mitä et mitä sinta? Mio, himo, himo, himo, eläsi. Ota paha lisa, mikä enää riittää. Moiesta mika, suojesta mika, tahta sinä, mitä et sä sinta? Matskoa, hää, mun gap palada. Ota mikä enää riittää. Nyt mulla on kaikki, mitä sanottu. Venäjä, moi, oot sillä. Niin sitä viettää aikaa ystävien seurassa kuin turpaansa ottaa. Radio Helsinki tai juudella 98,5. Siellä on Ja, rider. ja musa hommissa. Manasta, siis torsta, jutta mimit, jutta mimit. Sitten täällä tulee vettä, vettä, ja arja. Vau, wow, mitkä linjat! Jätäntä, jätäntä, mutta päämäreiden linjat kellovat tapa koskaan. niistä todella venga, Ja todella todella venga. Ja niistä todella se, se, se, saa se, kesä. se, se, se, Moi. Moi. sut äsken siitä keisistä. Otat sä kopin siitä. Mm, Hyvä. Uh, buka meille brainstormit ja sovitaan Next TVistä uh, ASAP. Uh, Pakko ehkuttaa sulle. Uh, Tiimi antoi eilisen isolle pitchille 110 uh, prossaa. sitten me netverkattiin ja tverkattiin Manalassa vissiin aamukahteen. Uh, Ihan Next Level pöytiin tarjolla pikkutunneille asti. Uh, Kreattiin Manalalle samalla myös uusi sloganit. Tsekkaa tää. Uh, Helvetilliseen janoon, pirulliseen nälkään. Joo. Manala. Manala.fi HSL esittää uusi vantaalainen laskuoppi harjoitustehtäviä. Mikä on seuraavien kahden luvun summa? 63 plus 77. Vastaus on ilmiselvä. 624! Ja se on helppo todistaa oikeaksi, sillä Vantaan uudistus jäi reilutti plussan puolelle. Uudet bussireitit starttaavat 10. elokuuta. Löydä omat numerosi hsl.fi kautta Live Nation ja Radio Helsinki ylpeinä esittävät. Epic-levynsä juuri julkaissut ja Kendrick Lamarin uutuuslevylläkin soittanut saksofonisti Kamasi Washington saapuute sirkukseen maanantaina marraskuun 30. päivä. Liput myynnissä ensi maanantaina Palvelussa. oikein mainiota päivää niin online kuin offline-ystävillemme. Kuuntelet Radio Helsinkiä taajuudella 98,5. Mä olen Pikku G, mä olen mennäisyys. Tyyrytet jäppäät, räppää, räppäät, hömpäräti jäppäät ja rämpäätä rämpäät. Olemme ytimessä. Spessu, vika osuus liikenteeseen. Tässä on Jos vain voisin. Ja sitten on tulossa Roomea ja Juli, jota on kyselty jo. Eikö se oli jonkinlainen hitti joskus aikoinaan? Katsotaan, tulee muu mieleen niin, se oli. voitais mennä ajassa, kaikki eri tavalla. No ihan takuulla kuule pikkukein tapauksessa. Miks taas piti tapella me tunnetaan niin hyvin Näin, no en minäkään, se riitti sitä biisistä pitää loppuun kunnolla me ollaan nursella puhtaasti kokonaan loppuun sitten Jos kyetään No niin, nyt on tämä Romeo Juulia Loustaas ylös, Loustaas ylös, Loustaas ylös, Loustaas ylös Loustaas ylös, Loustaas ylös, Loustaas ylös, Loustaas ylös Loustaas ylös, Loustaas ylös kohta hetkeksit, Romeo tajus se Tuijottaa, tuijottaa, ei saitti silmiä Tai illan niin kiinni, ku kävelee pitki pilvi Seuraavalla viikolla uskal soittaa Julialle Mut perheen toises puhelimesse faja kuuli kaiken Opettaja, joka teki selväks tyttärelle. Et leffa, johon Romeo pyys, tu kyllä menee Niin oli epätoivosi, mut sama onnellisi Näs Julian ja hoiti Rome ongelmini niin, et yksi päivä reksi soitti vanhemille Niiden poika Ja kohta herravat bounce sitten hei jengi kot ja paikka kuntaa sitten mitä kaikki hoitoo, on pakko bounceaa seuraava on kaikki bounceaa tietysti oikeesti tarvii jotain aivan muuta pelkästään julia. ei tai valt kuuta Sä oot lasta <laughs> come on miki on kaikki messi on no oh En oikea on... aikaisemmin kuuluu. Katoa, joo. Mene liikkuu yössä. Mene Ai kuka on paras, Mene liikkuu heti, kun napsauttaa. Mene liikkuu niin kuin napsauttaa. Mene liikkuu niin kuin napsauttaa. Mene liikkuu niin kuin napsauttaa. Mene liikkuu niin kuin napsauttaa. Mene liikkuu niin niin kaikki messi pistää pilät Kuna on mikis Hei, kaikki nurmia järjellä Pailoo, pausaa, pausa! sanoo, Kaikki messi Ja Lolle Liirahantimi sanoo Noustas ylös ja kaikki nostaa Pappane nostaa Ai, ai, ai, ai Tämän levin ostaa Hei, kun joku nor ostaa Ostaa minä enää koskaan Enää enää nostaa. kuin Joo, ei oikein okay. Nyt tulee räänisväärä Räänisväärälevin Minimi nimi tappale, sen jälkeen tulee toivottu tappale, shalalalaa! Hyvät naiset ja herrat, pyydämme teitä välttämään paniikkia. Sieltykää okay. lavan eteen välittömästi. Laittaa hitte ja kun Toni Halme on kuuminta, mitä olet nähnyt, vaikka taas Ei, toi nyt. Nyt toi taas, otetaan uusiksi. Laitetaan uusiksi. Laitetaan uusiksi. Laitetaan uusiksi. Laitetaan muu Laitetaan uusiksi. Laitetaan uusiksi. Laitetaan uusiksi. Laitetaan uusiksi. Laitetaan uusiksi. Laitetaan uusiksi. Laitetaan uusiksi. Laitetaan uusiksi. Laitetaan uusiksi. Laitetaan uusiksi. Laitetaan uusiksi alle magite yakutoni halme o kuuminta mitä oot nähnyt, Stone, kaifkaan, tää nyt vaikka vaan taas keskita valiona Sä et sattoe eka joka alu Pussaat giltisti penal kiltisti penalitare putussa tipo da sellas matchu io visto suatiana tose tamse to tirtis niku niin bello to lane hello in Jeesus yl... house hello in a house hello in a house hello in a house hello in a house hello hello ne aika senta ha vu to hello hello tai ha hello yo yo yo so Pelkästään se takia Tässä on joka autosta Niin Stampereelle Lappu ja hei Kaikki tytöt tassi tialla, Kuka siunatit Ku pappi ei Keilut takapylly Vaan teidän takit Tätä teen Kysymys tulee milloin Halmes Pessu Tulee Toni Halmes Pessu Mä sanoin Kun se on vähän vähän On vaja toi tuotanto Niin kun se tulee levy, Niin sit palata asiaan Kysyttiin tota noin Fasessakin se jaana mainittu Hyvä vaara Kaikki messi ja näyttää, sun tässä. on helppoa. Ja ja. On ihan tavallinen Maanantai päivämät sillä välkkärillä Eikä ole huolen häipaamat tunti alkaa kuolemme. Eks tää ollu se Se geegelin ge ge ge ge eka, eka, eka sinkku Alan sit tyttö Se on kaunis Sen pitäis olla kielettyä lailla Kaisaa Mä oli, kun tää on kuin niin tokalla leivulla en tiedä Te en tiedä, että te fanit siellä siellä on kuitenkin Yhden makenka Jos ei ois niin iso Voisin sitä vähän ojentaa Pitäis Kaisaa Siihen suuntaan vähän lykkää Tytä okay. aju No niin ja kokonaan tämä ei oo porukata Pyhjästä, kai se ilmestyy mue, että heillä on. Silloin joskus vaikka lefeta, tai pikku kee, se kun niit tosi hyvä fiilis, mutta ihan kahta kummatelosta, ja sen kaikki paikan leppo mahtaa. Pikku kee, pikku kee, mitä sorte teet, pikku kee, pikku kee, da peli ei breetele, pikku kee, pikku kee, saat kidä pitää tässä seuraavaa, pikku kee, pikku kee. Yeah. Yeah. Sit vaan tunnille musta silmä ja päätä jomottaa Mä ajeta sille makele vie Jotakin kostaa sun aikaa Tehän lapsut mut ei pysty kelaa muuta kuin suuri suuri silmi ja täydellistä suuta Mä saa se vie Iki on maksia, sano makele vaan Et voi voi huono kaksi Mä taidan jääden venaa. Sitä koulun jälkeä kertoi tykäsit Niin paljon ettei oo mitään järkeä Huh, miten tyhmät näyttävät Jodin, jodin, jodin, jodin, Mitä soittaa joku toinen kerta sitten? Toivokaa sitä sitten Kaimman pitää joskus Muutama viisi vielä jäljellä. Ä, älkää alkoa vihaisia, kun en soittanut sitä kokonaan. Sulle, Älä vihanen, <hys> on vihainen, kappale nimi. Sä ole yeah. aina yeah. ah, äh. kaikista Oottekste koskaan vettä, miettinyt, miltä vartos, tuntuis olla, Käännetty rap taas noin niinku lavalla. Mitä sä sinä heilutat? Voi voi, mä, mä sanoin, että me silloin mä jotain kyllä kyllä muilutan. Venyttänyt sun pinnaa niin pitkälle ku voivaa. Yrittänyt sun säästöpossus viedä rahaa. Ihan noin vain käsittänyt, ettei väärin. Hei Esa, tää on radio Hesa. Voit jaksat vielä tyhmää poikasta viikajuttu. Kun yritin sun possu tarina tuttu. Tää liittyy taaskin siihen kaissaan sellaneen asia. Lupasin viedä sen rainaa, eikä yhtä maniaa, niin ajattelin salalaina. Mun ihan se on, jos koulu sulle on soitettu, niin mun syyhän se on, että viikko on peruutettu. Kyllä muista on peruutettuja. Musta joskus haasteltiin Nurmijärven ja sanoi, että tänne ei pidä missään nimessä tulla raideyhteyttä, koska jos, kun tu jos tulee juna, niin samalla tulee huumeet. Oikeesti. Sitten jotakin kysyttiin siellä, että mistä ne huumeet oikein tulee? No en mä tiedä, varmaan jostain Kuvasta. Se on radiyhteys. Kupestas Nurmijärvelän, niin Johanna alkaa kyllä nolla heilun. Kinä, tiedätkö, on aina. Matti va, tain, tain Matti nur, nurdelle, on Hei, tää Tämä Matti vananselle vanhalle nurelle nurchille Se on oma perhe, missä on se perhe messissä. Pieles pienen, kun odotin sua huunis. Kesäpäivin pelaama punist. Oli tuun sankariot vielä edelleen esimerkki pienelle miehelle. Vaikkeinä ei puhuta kuin ennen, rakastaan sua ja tiedän senne. Anna tanteeksi rakasta takas Tiedät, et opi paranna tavat. Oot selvitänyt mut mones sotkus Mut toivon, voisit sanoa vielä joskus Hei, keemä on susta ja Saavut uksista, se etenkin musasta Onnistut kaikes, mitä sit tuunaatkaa Usko itse älä anna periksi tuumaakaan Oma perhe on täysin Kaikki muu tulee vasta, se Perhe, Oma perhe on tärkein. Oma on Kaikki muu tulee vasta sen jälkeen. on oot nähnyt suurima vaiva, kantanut yhdeksän kuukauden ajaa. Annot laikeen, hoidit ja rakastit, eikä tuota Tule voi Tulee vie viesti, tää on hellä, tää, tää on ihana. Tarvitaan. Saatan unohtaa, mutta siit sua tarvii taas. Ja ymmärrän et joskus harvitaan, vaan kun on oikeistonäppä, no, tuli kaksi viestiä. on niin helppoa ja ei ole enää täällä. Mun tämä hyllylle, niin helppoa. Mun tämä on niin helppoa. Mun tämä on Turhaa helppoa. Mun tämä on on vasta sen jälkeen. My family, Saruste kanssa on tullutta peltuu, kun kodissa on kolme hullua pentuu. Mutta ei kellä ole huoli, kun pihalla pidetään toistemme puoliin. Aino jaettu karkit ja tavarat, kaikes hoitettu naapurin kakarat. Yhdessä paettu omena varkaista, luultu ettei meitä ollenkaan rankaista. Joskus palkutellaan ovia, ja huudetaan sitse kunin niin sovitaan. Sisarusrakkaus, ei me ohi, vaan me rakastamme. Kyllä, muistakaa, että oma perhe! On tärkein tärkein. Pitää, tämä on, on kauhea tämä on kauhean tämä pitää ottaa rotaatioon. Hieno ei vaan voi löytää Joo, ja ainakin se Nyt jälkeen jälleen tässä kyllä vähän vaikutatte sen puoleen. Ja otetaan vielä pari biisiä tässä näin. Kyynelit hymyks. Joo, no siinä oli kyllä sitten sellainen alkoi että tämä riitti meille. Kuka sulle nauraa? Uusia viestejä seitsemän. Ei taas näitä. ei lainkaan. Se on saat sanoa, että maailman paras lappa saat niin se. Että... Totta, ihana! Totii, ihana! vähän. Totta, okei. Moi, mä kävin netissä ja mä näin sun numero siellä. Moi tässä mä näin sen sun biisin tänään Leveraadessa, se oli tosi hyvä, että voit soittaa. Joo, kohden! Tunne mua, mut mua pakko soittaa, mä kävin imuraamaan sun biisin. NETISTÄ! ME JA MÄ oon 18, MÄ ON 6 VUOTTA PIPAPPIHIMASTA. JOLLAT, MÄ sanoin, että se, että se ON SANOIN, on PASKINTA, MITÄ MÄ oon koskaan Kuullut. Joo, joo, tai mini huonompaa aini niin, mut sainotti noin diili huolta. Älä ostaa levy, jos et fiilistele sitä. Vaat platta kuinka poppais jatka riilitelee mistä. Mä leivon sua eka sin jäähot tuul, mä oon keisari ja sä et juones muka vaikka puuttuus. Oliko se hyvä vai vedä, mä veen uusiksi? soli mielestä oli ok, anti menissä sanoi. Kyllä se on täydellinen. Rappaa vaikka, perehtää uskonnossa, Jos Jos kuoles kriittisyydestä, sois ittees kuoliin suvaa, voisit tehdä, tehdä hyvää musaa ja onnistua. Niin Nii harvat fylkee, mut niin moni kuola täällä on vajahdusvaaro. pommi pommisuojaa on nuorempia, meis kahdesta etit ittees. Meis kahdessa joka neti sitkee, mut ei mua ärti täällä, jähtä mua rauhaa. Mä kirjoitin tämän, vaan tiedät, kuka sulle nauna Meillä ollaan tulevaisuus! Ei varmaan ikinä tullut näin paljon viestejä, tänne on tullut tällä hetkellä aikana. <tos> ei, ei, ei. Huh, huh, huh <tos> kyllä. <tos> Se oli sitten siinä! Se, se oli siinä, hyvät naiset herrat, se oli sitten siinä ja kaikkea se oli siinä, ja tiedätte, mihin pitää tässä lopettaa, en tiedä, mikä on aihe ensi viikolla, en tiedä, kykenen, te tänne enää paikan päälle, iso kiittää ja pokka ja moistuja, hoppa ja, ja niitä loistaa, ja aina se on aika moistaa, kun tää, täällä meikäläinen loistaa, en ala kohta pikkuhiljaa itteri toistaa, siksi mä lähden sanoin, että, että moistaa, taastaan, passrappastaan, eipä se ollut turpa kiinni, ja nyt siin. Siikan jengiä, jotka kadula dallaat siika jengi kuon keikalalla valla Niin monenlaista kulkijaa tiellä samalla Yksi on punkkari, pää sirokeesi Maiharit ja mehukatti, kanisteri veesi Suokili juu, jenöltä poliselle finkkuu Mummat kertaa kaukaa, kun tää kadulla liikku Että toinen vaan rassaa ja pelaa lätkää Kiroile ja vanta välitunni tunnis sätkää Pumpa ja liian lujaa. Tai mopolla kahaa, pitki öisiin katujaa Tää taas on hoppari, pääs aina luuri Välkani huppari, jääpä ultra Tuli. Isot lenkkarin hausut, aina poli tammaisuutta, maalin pintaan, seiniin nuorta, mistä rammat. Kaikki kasvaa, lapset varttuu, virheistoppi ja pokemus karttuu. Nuoristo, Kaikki kasvua lapset varttuu, virheistoppi ja pokemus karttuu. Ketkä meistä ei ois jokainen meistä on. Paremmin toivottavasti Keskä meistä ei ole jokainen meistä on pip nuoret tuomitaan Mut pikkukin ja Vanhemmat mietti et mikä niitä vaivaa Eiks nuorisolla ollut, omat kujensa aina Ihmettelet niin paljon miksi mulla isot housut te olit kai nuoren täys hippi Aikuiset ei oikein taho muista enää Mitä nuoren menti mitä ei menty tekemään Kyllä kaikki hoituu hyvin pärä sitten teki Ja väintää yhtä hyvin tulla hoitaa omat meki Kyllä mä kouluni ja meen ison duuni Eikä nää mun housut ees liity mikään Hoppi ja tulee pysy mun sydämessä aina kun ei mua hoitamastu Mulla lailla sin kaikki tästä aiheesta? Nyt varmaan riitti, mun viel Vähän respectii kiittisin kaikki tästä aiheesta. Nyt varmaan riitti, mun viel Vähän respectii ja kiitti. Meillä on nuorisoo. me on uplain aisle. Kaikki kasvaa lapset vartu virheistä toppii ja kokemus karttuu. Meillä on nuorisoo. Meillä on uplain Cornifying season. Kaikki kasvaa lapset vartu virheistä toppii ja kokemus karttuu. Se et itte, meistä on PIP-nuoret tuovitaan, koulutuksen trahti mutta pikkukee tietää paremmin, toivon lahti meistä, joi se et minuut itse, meistä on PIP-nuoret tuomitaan koulutuksen trahti Mut pikkukee tietää paremmin, toivon Kaikki kasvaa, lapset varttuu, virheistoppi ja kokemus kartta Eiköhän panna rämäkkästi Sventerillä potaisee oikein kunnolla. Ja nyt lähti!